Pertahuilah bahwa keutamaan istighfar sangatlah besar. Karena istighfar itu salah satu daripada tanda kebahagiaan seseorang. Setiap kita berbuat khilaf, berbuat dosa, maka segeralah kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian istighfar juga mempunyai keutamaan yang lain. Di antaranya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala man lazimal istighfar siapa yang mendawamkan istighfar terus-menerus beristighfar Mengisi waktunya dengan istighfar, kalau ja ya Allahulahuminkul yabeekin makroja, niscaya Allah akan jadikan untuknya jalan keluar dan solusi dari setiap kesempitan dan kesusahan. Waminkul yahmin faroja, dan Allah akan berikan petunjuk dari setiap kesedihan dan kebingungan. Warazakohumin hayatulayatasi. Dan Allah akan rizkikan dengan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis Rawahu Abu Dawud. Ketahuilah, namanya manusia, pasti ada kalanya kita mendapatkan kesusahan, kesulitan. Baik dalam urusan pekerjaan atau urusan rumah tangga, ekonomi dan lain sebagainya. Namun barang siapa yang dia senantiasa mendawamkan istighfar, mengisi waktunya dengan istighfar, ketika berjalan dia beristighfar, ketika mengendarai motor dia beristighfar, antri di kasir misalnya istighfar, nah basah lidahnya dengan istighfar, Allah Subhanahu Wa Taala akan hilangkan kesusahan dan kepayahan dari dirinya, kesempitan yang dia rasakan akan Allah hilangkan, ini diantara keutamaan. Yang Allah berikan kepada orang-orang yang senantiasa beristighfar.